32. fejezet A kincskeresők Hang a fák között Amint fölértünk a fensík szédére, az egész társaság leült pihenni, részben a nyomott hangulat következtében, részben azért, hogy Szilver és a betegek kifújhassák magukat. Mint hogy kicsi nyugat felé hajlott a fensík, erről a pihenő pihenőhelyről tákilátás nyílott minden irányban. Előttünk a fákormai fölött elláttunk az erdős fokig, melyet fehér tajtékvet vett körül, hátrafelé nem csak a kikötőhely és a csontvás sziget terült el alattunk, hanem túl a földszoroson és a keleti lapájon szemünkbe tűnt a nyílt tenger hatalmas tükre. Fejünk fölött meredeken emelkedett a messzelátó, hol egyes fenyőszálakkal szegélyezve, hol sötét szakadékoktól megtépve. Nem hallatszott más hang, mint a hullámtorlás távoli mormogása, mely minden oldalról felénk szállott, meg a tömérdek rovar zümmögése a fű között. Semmi ember, semmi vitorla. A végtelen kilátás csak növelte az elhagyatottság érzését. Szilver ülőhelyzetéből tájékozódni próbált az iránytű segítségével. Három magas fa van itten, szólott, Körülbelül egyenes irányban a csontvás sziget felől, a messzelátó lejtője, azt hiszem, azt az alacsonyabban fekvő pontot jelzi. Gyerek játék, most már megtalálni azt a limlomot, kedvem volna előbb megebédelni. Semmi étvágyam sincs, dűnyögött Morgan. Ha arra Flintre gondolok, azt hiszem, elmegy minden kedvem az evéstől. Ugyan, barátom, nagy hálát a jó csillagodnak, hogy az már a föld alá jutott, szólt Csúf egy ördög volt, vetette közbe egy harmadik kalóz. Méghozzá azzal a kék folttal az ábrázatán. Az a sok származott, magyarázta Mary. Kék, bizony kék volt a pofája, ez a helyes kifejezés. Mióta rábukkantunk arra a csontvázra, és a gondolataink állandóan körül forgolódtak, mind halkab és halkabb lett a beszédük, és most már szinte a suttogásba ment át, úgyhogy a társalgás hangja alig zavarta az erdő csönyét. Amikor hirtelen az előttünk lévő fák sűrűjéből fölcsendült egy vékony, magas, reszkető hang, és rákezdett a jól ismert dallamra és szövegre, a halott ládáján. Jó, meg egy üvegró. Soha sem láttam rémültebb arcokat, mint most a kalózokét. Mint egy varázsütésre elhagyta minden szín az arcukat, néhányan talpra ugrottak, mások szomszédjukba kapaszkodtak, morgan a földre vágódott. – Flint volt, Flint volt, hogy a… – kiáltott föl Mary. A dal elnémult oly hirtelen, ahogyan fölcsendült. Szinte azt lehetett volna mondani, hogy az ütem közepén szakadt félbe, mint ha valaki rátette volna a tenyerét az énekes szájára ahogy a távolból fölhangzott a tiszta napsütéses légben a zöld falombok közül valami különös édes égből jövő dalnak tetszett, annál furcsább volt a hatás, melyet társaimra tett. Gyerünk, szólt Szilver, hamuszínre vált alkakkal kapkodva a szó után. Nincsenek semmi értelme. Készülődjünk fel a munkára. Furcsa egy eset, nem tudnám megmondani, micsoda hang volt, de úgy látszik, valaki csúfot üsz belőlünk. Valami húsból és vérből való ember, higgyétek el nekem! Beszéd közben lassan visszatért a bátorsága, és vele együtt az arcszíne. A többiek is lelket kaptak a bíztatásra, és kisé már magukhoz tértek, amikor megint fölcsendült ugyanaz a hang. Ezúttal nem énekelve, hanem mint egy elhaló távoli hívás, amely még halkabb vízhangot ébresztett a messzelátó szakadékai között. Dervi, megró! Jajgatott a hang, mert ez a szó adja vissza legjobban a kiáltást. Derbi megra, derbi megra! Hallatszott újra meg újra, aztán kísér hangosabban csendült meg egy káromkodás kíséretében, melyet nem írok le. Ide azzal a rumma, derbi. A kalózoknak gyökeret vert a lábuk, a szemük majd kiugrott a koponyájukból. A hang már régen elnémult, és ők még mindig szótlanul dermeti egységgel meredtek maguk elé. Most már semmi kétség, őrdült fel az egyik gyerünk innen! Ez volt az utolsó szava, nyöszörgött Morgan, az utolsó szava az életben. Dick előrántotta a bibliáját, és elmerült az imádkozásba. Jó nevelésbe lehetett része ennek a Dicknek, mielőtt a tengerre került volna, és ilyen rossz társaságba. Csupán szilven nem adta föl a küzdelmet. Hallottam, amint a fogai vacogtak a szájában, de azért nem adta meg magát. Senki ezen a szigeten nem hallott soha a derbiről, hebegte. Csupán mi, akik itt vagyunk. Fiúk! Kiáltott föl azután összeszedve minden erejét. Elő kell kerítenünk azt a kincset, sem ördög, sem ember vissza nem tarthat bennünket. Én sohasem féltem Flintől az életében és a ménkőbe is. Szembenézek vele a halála után. 700 ezer font fekszik itt valahol eltemetve, alig egy negyed mérföldnyire tőlünk. Mikor történt valaha, hogy egy igazi szerencsélovagja meghátrált ennyi tallér elől, egy iszákos fénytengerész miatt, kinek foltos volt az arca, és méghozzá elköltözött a más világra? De hiába nem tudott újra bátorságot önteni a társaiba, ellenkezőleg csak jobban megrémültek ezekre a tiszteletlen szavakra. Hajd Ho abba, John, szólt Mary, ne, ne, ne izgasd a kísértetet. A többiek felelni sem tudtak az ilyettségtől. Szerettek volna elfutni minden irányba, de nem mertek. A félelem összetartotta őket, szorosan John mellé húzottak, mintha az ő vakmerőségétől vártak volna segítséget. John viszont, amennyire tehette, valahogyan leküzdötte magában a gyöngeséget. Kísértet? Nos, lehet, mondotta. De van egy bökkenő, amit nem tudok megmagyarázni. Hallottátok a hangot? Hát ki látta valahogy kísértetnek árnyéka lett volna. Nos, akkor honnan származott az a vízhang, szeretném én tudni. Ez csak nem természetes, mi? Ez az érvelés elég gyöngének tetszett előttem, de az ember sohasem tudja, mivel lehet hatni a babonás népekre, s így nem csoda, ha Merri nagyot lélegzett. Az igazad van, mondotta. Hiába, te nem veszted el a fejedet a válladról. Rajta pajtások! A legénységünk rossz csapásra tért, úgy látszik. Ha visszagondolok rá, hát Flint hangjához hasonlított, elismerem, de azért mégsem volt ez a katonás hang, mégsem. Inkább más valakinek a hangjához hasonlított, inkább a menküve, hanem Ben Gunnéhoz, ordított föl Silver. Persze, hogy az volt, kiáltott föl Morgan föltérdelve. Ben Gunn hangja volt. – De ki törődik kiáltott Neri. – Éle vagy hol senki sem törődik vele. Különös volt, hogyan tért vissza minnyájukba a lélek, és milyen természetes lett egyszerre az arcszínük. Végbeszélgetésbe elegyedtek egymással, csak időnként figyeltek föl, és nem sokára azután vállukra kapták megint a szerszámokat, és megindultak. Elől Merri, a kezében Silver iránytűjével, hogy el ne térjenek a csontvásziget jelezte egyenes vonalról. – Igazat mondott – Érte, vagy halott volt, senki sem törődött bengánnal. Csak Dick nem vette le a szemét a Bibliáról, és amint ment előre, ilyet pillantásokkal tekintett maga körül. De senki sem hederített rá. Sőt, Silver még csúfolódni kezdett vele a gyávaságáért. Megmondtam neked, szólt hozzá, megmondtam neked, hogy tönkretetted a Bibliádat. Most már hiába esküdözöl rá, és azt hiszed, hogy egy kísértet sokat törődik majd vele? Még ennyire sem, és azzal megint csetintett egyet az ujjaival, egy pillanatra megállva a mankójával. De dikket nem lehetett megvigasztalni. Hamar vettem, hogy a fiún erőt vett a betegség. A hőség, a kimerültség, a rémület megkönnyítették a láz munkáját, melyet Livsy doktor előre megjósolt, és amely láthatóan egyre magasabbra szökött nála. Nagyszerűen haladtunk előre itt a hektetőn, az utunk is lefelé vit, mert, amint említettem, a fensik nyugat felé hajlott. A fenyőfák, nagyobbak és kisebbek, nagyon el voltak szorva, és még a srecsen és az Azálea között is széles tisztások sütkéreztek a rekkenő napfényben. Amint körülbelül északnyugati irányban átvágtunk a szigeten, jobb felől mind jobban megközelítettük a messze látó lejtőjét, Bal felől pedig mind tágasabb kilátás nyílt előttünk a sziget nyugati öblére, ahol nemrég annyit hányódtam vetődtem a lélekvesztőmben. Elértük az első magas fát. De ez a közelebbi vizsgálatra nem bizonyult igazinak. Épp így a második. A harmadik majd kétszáz lábbal emelkedett a magasba a sűrű cserék közül, igazi növényóriás volt. Vörös törzsének vastagsága egy toronyéval vetekedett, és széles árnyékában egy egész század gyakorlatozhatott volna. A tenger felől mind keleti, mind nyugati irányból messziről észre lehetett venni, úgyhogy föl kellett volna venni, mint hajózási jelzést a térképre. De nem az alakja volt, ami társai mérdeklődését fölkeltette, inkább az a tudat izgatta őket, hogy terjedelmes árnyékában hever valahol eltemetve az a 700 ezer font aranyban. És amilyen mértékben foglalkoztatta elméjüket a pénz, amint közelebb jutottak, annál gyorsabban párolgott el minden korábbi ijedelmük. A szemük égett a koponyájukban, a lábuk gyorsabban és könnyebben lendült előre, egész lelküket lekötötte a vagyon, az életre szóló jólét és gyönyörűség, amely itt feküdt és várakozott mindnyájukra. Szilver dörmögve baktatott a mankóján, orjukai kitágultak és reszkedtek, káromkodott, mint egy őrült, ha a legyek rászállt a kipirult ragyogó arcára, dühösen rángatta a kötelet, és időről időre, amint hátranézett, halálos fenyegetés ült az ábrázatán. Annyi bizonyos, hogy nem nagyon igyekezett eltitkolni előttem a gondolatait, és én valóban úgy olvastam le őket, mintha nyomtatva látnám. Az aranykincs közvetlen közelében minden egyébről megfeledkezett. Ígéretei és a doktor figyelmeztetései elmosódtak a távoli múlt emlékei között, és én nem kételkedtem afelől, hogy az járt az eszében. Amint megtalálja a kincset, föl fogjuk kutatni és hatalmába keríti a hiszpanyolát az éleple alatt, aztán lemészáról minden becsületes embert a szigeten és végül elvitorlázik, ahogyan először tervezte, bűnnel és gazdagsággal terhelten. Ilyen aggodalmaktól kínozva nehezemre esett lépés tartani a kincskeresők mohós Többször meg-megbotlottam, és ilyenkor Silver durván megrángatta a kötelet, és gyilkos pillantásokat vetett felém. Dick, aki mögöttünk lépkedett és sereghajtónak maradt, imátságokat és káromkodásokat motyogott magában, amint a láz mind jobban gyötörte. Az is csak növelte a nyomorúságomat, mikor arra a tragédiára gondoltam, amely egykor lejátszódott ezen a fensíkon, midőn az az istentelen kalózvezér a kék arcával, akit szavannában ért utól a halál, amit éppen gajdolt és italután üvöltött, itt járt, és saját kezűleg írtotta ki hat bűntársát. Ez a mező, amely olyan békésen terült el előttünk, akkor halálhörgésektől vízhangzott, és szinte most is a fülembe csendült, amint rá gondoltam. Odaértünk a cserjés szélére. – Hurra, pajtások, ide valamennyien! – kiáltotta Merri, és azzal az elősők rohanni kezdtek. De hirtelen alig tíz jardal odébb, minnyáján megálltak. Tompa kiáltás hallatszott. Silver megkettőzte lépteit, és úgy törtetett előre mankójával, mintha gonosz lélek szállta volna meg. A következő pillanatban ő is, meg én is megálltunk, megmerevedett lábbal. Előttünk volt egy nagy gödör, melyet elég régen áshattak föl, mert az oldalai bedőltek és a fenekén kinőtt a fű. Egy kettétör csákányele és néhány csomagoló ládda deszkái hevertek köröskörül. Az egyik deszkáról leolvastam a rozmár nevet. Flint hajójának a nevét, mely forróvassal volt beleégetve. Világos volt, mint a nap. Valaki fölfedezte és kifosztotta a rejtek A 700 ezer fontnak bottal üthettük a nyomát.